Першою картину у нас буде по на сьогоднішній темі ранок, яка йшла по 29 рік номер 4 із артикулу «Ісус» і писання. Під виразом писання розуміються «пророчий відділ писання». Відмітьте собі, бо коли там стоїть, таке слово ставлено «нижче так тяга йде». Мається на увазі? Рочі заміри Єголи відношлий Ісусі. Господа повинні вчитися такої ситуації, яка там стояла, записана, початкуюча е, миссійні праці Ісуса Христа на землі. І вона показала, що друга праця не була взята до уваги Господом Ісусом. І коли вона взяла такий початок, вона точно йшла цим тягом, вона точно так і закінчилася. Іменно тим, що було на часі. Про це він часто потім повідомляв. Ну, як ми вже встили замітити, навіть сподіваюся на те, що ми вже читали цей артикул довго, бо про це було наголошено раніше, читайте, Що так він постійно і чуюсь свідкував про всі ті праці, котрі він виконував, то сказано було, сьогодні збувається такий-то пророк. Це підкресно і сильно, з таким вверженням, що слові Господа перед собою не може бачити довго шляху. Хіба таки, як поставлені тут, у цьому артикулі. Це до науки показується. Так от кожен, хто піднявся його в слуга, він повинен знати. Він починає, образно говоря, із Назарета, продовжує так і закінчує так роботу. А в Назареті було проголошено, що його Бог піднімає слугу до тої справи, в який час прийшов збуватись. Ісусу була одна річ, його послідовникам друга річ, і нам залишаючи річ, а фактично одно і то ж стоїть. Я думаю, що ця тема, яка сьогодні взяла початок, далі треба розвивати свій хід, вона багато відкриє нам на ті речі, котрі ми ще, можливо, думали, що вони були пожиточні, а на самовдію вони ні, нічого нам не давали. Тому-то ви повинні бачити свої свою праведність, свою віру. і іменно себе у призначенні Йогові, його тільки поглядів. У нашій темі особливо з натиском, так підкреслено було показано, не запрошую вас, не наповнюйте свої посуди тим, чим його ви не, не, не подали на часі. Це принесе вам школу. Хоч би стільки не знали, ніякого виміру вам не дасть. Думаю, що ви самі починаєте плюмнятися. Що багато з вас багато мали інформації, знання, але це в тому коли в ньому немає порядку, то немає ряду. А навіть якщо ви назбирали, збирали, ви такий ентузіазм в привільному читанні. А тепер запрошую вас, де воно було вам пожитище? Ви можете сказати, що воно вам зарадило якісь справи, що ви знали, що відповісти комусь, хто запитував вас, той сулопростіку вашому, та й не більші. А його віщо відповідати буде. Хіба його такий екзамен устроює нам на глибину, на широту пізнання Біблії? Ні. Глибина і ширина у вас прийняття його волі на часі, нашої участь там, це наш екзамен постійно. Котрого запитую від нас його. Та не про те, журється, що, що перед люди будете казати, а про те, журється, що, що його і відповідати будемо. То передоговий екзамен стоїть тільки на предметі його волі. І більше ніяк екзамен ми не видаємо. Тобто він від нас не вимагає більше. Це є початок цієї філії кінець нашої праці. Так, думка така стояла, там підкреслення. Хочу звернути вам увагу на тему сьогоднішнього дня, денної програми. Ви її запам'ятали тим більше, не тільки закінчили звучати. І взяти був переговор. Но по причині того переговору, який був даний там кількох хвилин, я хочу звернути вам увагу на таку річ. Не старайтеся брати те, чого там не поставлено, коли ви читаєте і слухаєте науки, а старайтеся взяти те, що там і поставлено. Я спеціально робив такий переговор для вас, щоб показати картину. От так досліджується наша телекартична література. Це я роблю часто, хоча я не часто наголошую. А щоб показати, ви переслухали тему, добре, то тепер, якщо ви так не звертаєте увагу, то ви слухали історію. І нічого більше. І кому історія потрібна? Вас вона не збудує. Кому будете говорити на тим багажом, котрим життя немає? А коли досліджувати то предмет того, що поставлено там, ви побачите, які багатства дає на його. Тобто вчитися будемо виразно, вивчати і розуміти теопотичну науку, так як там не поставлено. Тоді побачите, які великі багатства. І те, що для вас так просто, так викрито, другому, хто цієї речі не знає, завжди здаватись, Це чудо. Бо щось незвичайне. І нічого тут немає, ні чудо, ні незвичайно. Це є іменно такий властивий підхід до всього, що написано для нас. Це так треба робити і так нечати. Так, це декілька слів по опитанням наших наук.